și ei, duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, el ni-ți-a adus. Să și destine noi, harul vie. Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 10 Ni s-a dat mare cinste, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Putem spune cu toată siguranța că atât Luca, scriitorul acestei cărți, cât și Aristarh, și de drum și de lucrare a lui Pavel, s-au rugat și ei împreună cu Pavel pentru vindecarea tuturor bolnavilor de pe insulă, au fost părtași deci la rugăciune, de aceea s-au bucurat împreună de cinstea dată lui vasul principal prin care s-a făcut minunea. Când le faci bine oamenilor, ei îți vor fi recunoscători. Dar tu, slujitor al lui Dumnezeu, nu trebuie să faci binele urmărind vreun câștig. Fă binele dezinteresat și vei gusta cea mai mare mulțumire în sufletul tău. Dumnezeu veghează și nu rămâne dator. Binele este cu adevărat bine numai când este făcut până la capăt. Publius și locuitorii insulei Malta au dat cinste lui Pavel și la cei doi însoțitori, dar de avantaje s-au bucurat toți naufragiații din pricina slujitorilor lui Hristos. Pavel a câștigat bunăvoința lui Publius, care și-a pus averea în slujbă acestor oameni necăjiți. Cine stă lângă preparatorul de miresme este în miresmat și el. Lumina aprinsă de slujitorul lui Hristos luminează pe toți cei din jurul lui. Din taină slăvevi lor al vostră din ne patru Iisus, de tarî. Isus ne-a dăvieci noastre, te așteptă cu două să vii. Versetul 11 după o ședere de trei luni am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în Ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Popasurile fac parte din călătorie. Ele nu înseamnă abatere de la țintă, ci puncte de orientare mai sigure. Așa cum s-a mai amintit, Dumnezeu a cuprins pe toți copiii săi în marele și neschimbatul său plan, care se împlinește fără nicio lipsă, chiar și atunci când de pe pământ se ridică mari piedici, dacă așa stau lucrurile cu toți copiii lui Dumnezeu, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor, dacă ei iubesc sincer, cu cât mai mult marii slujitori ai Evangheliei Harului, cum a fost și Pavel, sunt în grija lui Dumnezeu și nu întâmplarea sau slăbiciunile omenești sau voința satanei au puterea să împiedice planul veșnic. Călătoria grea de pe mare, Înfuriată cu toate necazurile ei, care a sfârșit cu naufragiul, a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Șederea pe insula Malta, a lui Pavel cu cei doi tovarăși ai săi și cu toți naufragiații, de asemenea a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Nu ne închipuim pe Pavel că timp de trei luni cât a trăit în mijlocul locuitorilor de pe insulă să fi stat degeaba sau să fi vorbit cu ei lucruri de pe pământ. În afară, într-adevăr, era iarnă, dar în locul unde au fost găzduiți ei era primăvară, întrucât marele slujitor al Evangheliei, marele purtător al Soarelui Hristos, răspândea căldura dătătoare de viață nouă a Harului prin vorbirile sale, atât la mulți cât și la puțini. Ei toți se aflau închiși pe insulă de Dumnezeu prin vitregia iernii, ca într-o mare sală și vrând nevrând ascultau pe marele propovăduitor. Ce fericit a fost insula Malta în timpul celor trei luni cât a stat apostolul Pavel în ea. Aici a rămas apoi o biserică a Domnului Isus Hristos. Apostolul nu programase această insulă în planul său de evangelizare, dar Dumnezeu a avut-o în vedere, binecuvântat să fie numele Lui. După o ședere de trei luni am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în Ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Din noiembrie până la începutul lui februarie, navigația pe Marea Mediterană era oprită din pricina furtunilor mari. Corabia din Alexandria a iernat în Malta, iar marinarii ei, cât și ceilalți călători pe care îi mai avea, au ascultat pe Apostolul Pavel, propovăduind Evanghelia. Mulți dintre ei primind pe Domnul Isus ca mântuitor, când s-au întors în țara lor, au dus sămânța vieții celei noi acolo. Minunat lucrează Dumnezeu! Corabia purta semnul Dioscurilor Toate amănuntele au însemnătate în planul lui Dumnezeu, numai să le privim cu ochiul credinței și să le primim în inima în care lucrează credința. Cuvântul Dioscuri, în grecește Dioscouroi, înseamnă copiii lui Zeus. Acest cuvânt reprezintă numele dat fraților Castor și Polux, patronii navigatorilor și care erau considerați zeii protectori ai celor ce navigau pe mare fiind cinstiți mai ales în regiunea Alexandriei. După cum arată legendele antice, Zeus sau Jupiter și Leda au avut acești doi gemeni, luați la cer și transformați în două stele, care fac parte din constelația Geminii. Corabia din Alexandria purta semnul Dioscurilor, adică avea pictat pe ea de o parte și de alta chipul lui Castor și Pollux. Pavel nu a avut nimic de a face cu această superstiție, pentru că el se întemeia pe puterea și călăuzirea lui Dumnezeu în călătoria pe mare, nu pe dioscuri. Dar Pavel, acest mare slujitor al lui Dumnezeu, era îndestulat de harul dumnezeiesc. Toți slujitorii Domnului sunt îndestulați prin harul sfânt, ca să nu ducă lipsă de nimic în călătoria lor spre limanul cel veșnic. Ne inima tot în tainicul iubirii și-o, cu slama ta cu necuprinsă, ominii se vinoia. Versetul 12 Am ajuns la Siracusa și am rămas acolo trei zile. Dacă pleci bine, ajungi bine. Cine pleacă bine pe calea cea nouă și vie, deschisă de Domnul Iisus, se vede prin faptul că ajunge om duhovnicesc după chipul și asemănarea Mântuitorului Său, ajunge mădular în trupul lui Hristos și nu mai este în locul de unde a plecat, lumea, cu felul ei de a fi. Siracusa înseamnă puternic, tare. Oricât de scurt ar fi popasul, fiii credinței primesc noi puteri și având pentru înaintarea lor pe calea cea nouă spre ținta care le stă înainte. Am ajuns la Siracusa și am rămas acolo trei zile. Siracusa se află cam la 140 km departare spre nord de Malta. Era și în vechime ca și astăzi cel mai însemnat port al Siciliei, întemeiat de Corinteni în secolul 8 înainte de Hristos. Orașul e cunoscut mai mult în legătura cu Arhimede, savant al Greciei Antice, care a descoperit principiul fundamental al hidrostaticii, cunoscut sub denumirea de legea lui Arhimede a formulat legile pârghiilor și multe alte invenții. Corabia care ducea pe Apostolul Pavel a trebuit să stea trei zile în portul Siracusa în așteptarea unui vânt prielnic, apoi a pornit mai departe spre Roma. Versetul 13 De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de zi, după două zile am venit la Puzole. Să mergem înainte pe drumul adevărului și niciodată înapoi. Înainte este viață, înapoi este moarte. De acolo am mers înainte. Din Sicilia s-au îndreptat spre Italia de Sud și primul port de pe continentul european a fost Regio, din districtul Messina. Azi Regio, di Calabria. Vântul de la Sud le-a ajutat la sfârșitul navigării. Ultimul port unde a părăsit nava Dioscurii, a fost Puzole din Golful Neapole, la 200 km kilometri de Roma. Acest oraș era vestit prin izvoarele sale cu apă caldă sulfuroasă, unde veneau oamenii cei bogați bolnavi de reumatism ca să se trateze. Numele Puzole, Puteoli în latină, înseamnă izvoarele calde, puțuri mirositoare apucioasă. Instalațiile pentru băi erau sub patronajul zeului egiptean Serapis, de unde se pare că vine cuvântul terapie. Poziția orașului era încântătoare cu munți și mare. Gânduri duhovnicești Regio înseamnă ruptură, sfâșire Puzole înseamnă izvoarele calde. Așa este în călătorie. Te oprești și la dureri și sfârșieri, dar treci de ele și ajungi apoi la izvoarele calde, izvoarele mângâierii. Să nu ne pierdem minima când trecem prin Regio, dar nici să nu le nevim când ajungem la puzole. Făcăduințele, spre sine, în inim creiești și tot mai bine. Și în rugăciune magică, bine te, Isus te proșteptează să vină. Versetul 14 unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem șapte zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Puzole, fiind cel mai însemnat port din sudul Italiei pe vremea aceea, avea și o comunitate creștină. E singura amintire despre creștini din Italia, în afara Romei. Creștinismul însă a pătruns în această țară chiar din primele zile ale nașterii bisericii, adică de la coborârea Duhului Sfânt. Pavel, după ce a coborât din corabie, s-a interesat de creștini, întrebând muncitorii din port care i-au dat relații. În scurt timp, Luca și Aristarch s-au dus prin oraș și i-au găsit. Cine caută frați, îi găsește și ce bine este când ai de ei. Frații din Puzole au venit repede acolo unde se aflau ostașii și deținuții și au găsit pe cel dorit, despre care au auzit de multă vreme de la diferiți credincioși care au trecut prin acest oraș port. Acești frați au rugat pe Pavel să mai rămână șapte zile cu ei. Sutașul Iuliu, care era biruit înăuntru lui de marea personalitate a lui Pavel și de toată lucrarea lui din timpul călătoriei și de pe insula Malta, n-a putut să respingă această cerere. Nu știu ce s-a întâmplat cu acest sutaș după împlinirea misiunii sale cu aducerea Marelui Apostol la Roma. Se prea poate ca el să fi devenit creștin, așa ca sutașul Corneliu. Cu frații din Puzole, Pavel și cu tovarășii lui de călătorie, Luca și Aristark, au avut o săptămână de părtășie și de bucurii duhovnicești, așa cum avusese cu frații din portul Troa cu ani în urmă. Versetul 15 Din Romani au ieșit înainte, până în forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi, frații care au auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Frații din Puzole au avut grijă să înștiințeze pe frații din Roma că în sfârșit Marele Apostol al lui Hristos, Pavel, va veni la Roma așa cum le scrisese cu ani în urmă. Prin mijloacele pe care le-au avut acești frați, în înștiințarea trimisă, au istorisit în ce condiții au să întâlnească pe cea mai iubită căpetenie duhovnicească a lor, în lanțuri și păzite de ostași, după ce a trecut prin multe primejdii în călătoria pe mare. Dorința lor a fraților din Roma a crescut în așa fel că nu mai aveau răbdare să-i aștepte sosirea ce li se părea prea înceată și i-au ieșit înainte. Întâmpinarea a avut loc pentru cei mai infocați la forul lui Apiu, cale de 64 km de la Roma, iar pentru alții mai greoi la drum la cele trei cârciumi, unde mai rămâneau 49 de km până la capitală. Ce întâlnire duioasă, fierbinte, a fost între cele două părți, frații din Roma și Pavel însoțit de Luca și Aristarh. Numai dragostea Domnului Iisus Hristos poate face o asemenea lucrare. Această întâlnire i-a uimit pe toți ceilalți oameni, sutași, ostași și întemnițați. Ostașii i-au lăsat să stea de vorbă cu cel ce devenise îngerul lor păzitor în timpul călătoriei și mai ales în Malta. Erau și ei ca și comandantul lor, sutașul, cuprinși de puterea Evangheliei. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când ne întâlnim cu frații, e un har deosebit pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Din întâlnirile frățești, inimile ies îmbărbătate și luminate. Martirul Sextus zice, când întâlnesc un frate, îl întâlnesc chiar pe Hristos. Pavel, văzând pe frații din Roma, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Se împlinea acum ceea ce le scria el în epistolă, pentru ca să ne îmbărbătăm împreună. Da, Pavel mulțumea neîncetat lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții și cerând tuturor să urmeze pilda lui. Punând piciorul pe pământul Italiei, era foarte firesc ca el să se simtă mișcat și tulburat, căci în curând avea să meargă să se înfățișeze înaintea cezarului și să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Cum îl va primi această înaltă autoritate pământească? Iată atâtea întrebări în stare să îl neliniștească. El, omul cel mai puternic, cel mai bogat în experiențe, cel mai supus ucenic al lui Hristos, omul care a văzut mari minuni sau care le-a înfăptuit el însuși, cel care a fost răpit în al treilea cer, omul acesta își dă seama că frații sunt de neapărată trebuință pentru a se îmbărbăta. Avea nevoie să fie îmbărbătat așa cum însuși Domnul Isus în Înghețimani a dorit să aibă trei ucenici ca să vegheze împreună cu el. Noi nu putem trăi singuri, împupoțonați cu experiențele noastre personale, bizuindu-ne pe pretinsele noastre cunoștințe și talente, trecând prin viață în afară și deasupra celorlalți. Noi avem nevoie de frații noștri, împreună cu ei să mulțumim lui Dumnezeu și să ne îmbărbătăm. Dragostea pe care i-au arătat-o frații a întărit și a veselit inima apostolului Pavel, de aceea el a mulțumit lui Dumnezeu. Fiecare din bucuriile noastre ar trebui să ridice în noi un îndemn de mulțumire față de Dumnezeu, căci nu-i niciuna care să nu vină de la El. El ne-a ocrotit prin multe primejdii, ne-a scăpat din multe greutăți și ne-a binecuvântat în multe feluri. să aducem deci mulțumiri și să ne îmbărbătăm. El urmărește nevoile noastre și ne asigură că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. El nu ne părăsește niciodată, să-i aducem deci mulțumire și să ne îmbărbătăm. Călătoria este aspră și necazurile noastre sunt mari, dar puterea și ajutorul Lui ne sunt asigurate. 1 Tesaloniceni 5 cu 18 Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. A ne sfânta, și eu. Când fără al luptei vom fi topiți pe veșnicie, atunci când ai să vii. Versetul 16 Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu care îl păzea. Iată pe Pavel, înflăcăratul apostol al lui Hristos, ajuns la Roma, capitala celui mai mare imperiu al lumii. Scriem mai întâi câteva rânduri despre această cetate. Numele Roma, în traducere, înseamnă tărie, soliditate, forță, mai înseamnă sublimă, nobilă, înălțată, renumită. A fost supranumită cetatea eternă. După legendă, întemeierea Romei a fost în anul 753 înainte de Cristos. La început era un mic sat așezat pe malul râului Tibru, pe colina Palatin. În epoca împăraților, Roma se întindea pe șapte coline, Capitoliu, Aventin, Palatin, Quirinal, Viminal, Esculin și Caelius. Locuitorii se îndeletniceau cu păstoritul și cultivarea pământului. Această cetate a fost nucleul celui de-al patrulea imperiu mondial din câte a cunoscut antichitatea. Ridicarea Romei este legată de povestirea cu privire la cei doi frați, Romulus și Remus. Roma a pus stăpânire mai întâi asupra localităților din jurul ei, apoi a cucerit toată Italia și, rând pe rând, și-a întins stăpânirea peste trei continente: Europa, Africa și Asia. Toate bogățiile popoarelor subjugate curgeau spre Roma, devenind astfel cel mai mare oraș al lumii după căderea Babilonului. De istoria Romei și a Imperiului Roman este legat și începutul istoriei pământești a Bisericii Domnului Iisus Hristos și chiar nașterea ca om a Fiului lui Dumnezeu este socotită după anul Romei. Astăzi Roma este capitala Italiei și a religiei catolice din lumea întreagă, un oraș modern,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 Sutașul Iuliu a vorbit bine despre Pavel, de asemenea și scrisoarea lui Festus îl arată ca un om nepericulos, de aceea căpitanul palatului i-a dat o locuință deosebită. Deși cu regim de întemnițat, putea totuși să fie vizitat de prieteni și de cunoscuți. Dumnezeu s-a îngrijit de lucrul acesta în vederea lucrării pe care o avea de făcut slujitorul său în Roma. Într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Dumnezeu vechează necurmat asupra slujitorilor săi credincioși ca să-i păzească de orice rău. Pentru pază, el folosește nu numai îngeri, ci și oameni. Cât de liniștiți și de încrezători ar trebui să fim noi în mâna lui Dumnezeu. De mult dorea Marele Apostol să ajungă acolo unde era centrul lumii. El știa că de aici pleacă drumurile în toată lumea cunoscută și a dorit să vadă aici și centrul lucrărilor împărăției lui Dumnezeu. Nu fusese niciun apostol până acum în Roma. În dorința lui fierbinte de a ajunge la Roma, apostolul Pavel își făcea multe planuri, însă Dumnezeu a hotărât când să ajungă și felul în care să pună piciorul în capitala lumii. El se gândea să ajungă cât mai repede și cu multe posibilități de mișcare în lucrul lui duhovnicesc, dar Dumnezeu l-a adus aici ca întemnițat. Ce bine semăna el cu Domnul Isus, care, în loc de un tron, a primit o cruce pe pământ. Neînțelese sunt căile lui Dumnezeu, dar totdeauna duc la viață. Din jertfa Domnului Isus a izvorât mântuirea neamului omenesc. Oricine crede în această jertfă are viață veșnică. Din suferința apostolului Pavel, întemnițată din Roma, au izvorât minunatele epistole, care sunt hrană și lumină pentru Biserica lui Hristos până la venirea lui. Aceste epistole n-ar fi fost cu putință să fie scrise în libertate, iată numele lor, Filipeni, Coloseni, Filimon, Efeseni, 1 și 2 Timotei, Tit și întemeiați pe ultimele trei versete spunem și epistola către evrei. De multe ori, ceea ce face Dumnezeu cu noi nu pricepem la început, dar după aceea înțelegem limpe de totul și ne bucurăm de minunata dezlegare a lucrurilor pentru slava Lui, pentru biruința adevărului și pentru binele nostru veșnic. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 28, de la versetul 10 la versetul 16. Ni s-a dat mare cinste, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de trei luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în Ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracusa și am rămas acolo trei zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă vântul de de zi, după două zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem șapte zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma au ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi frații care au zis despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat.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 Din taina slăvilor al vostre, Din nepătrunzele tării, Iisus, slăveze-a vieții noastre, Te așteptă cu două zăbini. Ne-i inima tot mai când tainicul ta cuprinsă, finte, în tainicul iubirii șo, cu slama ta, omul e cu prinesea, omilisul se vin în noia. Făcătuim, cel vei sprasimite, grâinim creezi tot mai bine. Și n-rugăciunea mă îi hrănește. Iisus se plăște pentru mine. Ne iei nimatot tot ia prinsă din tainicul iubirii țău. Cu slavă ta că megii cuprinsă. O vin Iisus, se vino iar. Atune Sfânta părtășie, Când fără a luptei vrednicii, Vom fi topiți pe veșnicie, E, atunci când ai să vii, ne iei ni tot ma la primește, rândaim iubiri joc, cu slava ta cea nea cu primește, o vinisu se vinod joc.